Ekonomiarako Euskal Kontselu sozialak gaztean langabezia tasak ezka gariari buruz oartara zidu den astean eta etorkizunera begira egoerak makugera egitea saiesteko neurriak arditzala galdegin dio Eusko jagularitzari lehen bailen gazteria baita Euskal Autonomia erkidegoko sektorerik unkituen etakoa langabeziaren gandik Hortaz Mintzogira goizuntan koldo nausia egunan Egunon, bai, beno, araiko apokaliptikoak izan dira, eh? baina ez haiatuko gara argazkitxo bat egiten. E, sekulan izan dako beilaun alderik prestatuen ara gaur egungo gazteria, inoiz ez baita, ez da, bai, izan, hainbeste unibertsitate ikasketa bituen gazte kopururik, baina, krisi ekonomikoaren ondorioz, unibertsitate ikasketek ez dute lanpostu bat bermatzen, ez hemen bederen, e, horren irudiko, 2008-az gerostik, Ba, Euskal Autonomi erkidegoa utzi eta atzerrira lanera joan diren hogeita amabost urteaz piko, hogeita sortzi mila gazteak bitu. Eh? Mila. Egun goegoerak arrangu erraturik bitu agintariak, izan ere gazteek lanmunduratzeko bidean aurkitzen bituzten oztopoek, haien ba, formakuntza eta eskarmentuan ere defiziteragiten ari dira, Eta horrek, abituen arabera, etorkizuneko enpresetan lehiakortasunaren kalterako baino ez da izango eh, hain zuzen ere. Baina, ekonomiarako Euskal Kontseilu sozial horrek, Euskal Gobernuari dio noharrean, aratago joan da, e, teknologia berrietan, formakuntza indartu ezean, egoera kerrera eginen duela diote eta beraz neurriak eh, lehen bailen, e, arditzala galdegin dizkiote Eusko Jaurlaritzari. Teknologia berriak zein zentzuetan? maineko ba, hineko irudia astraktoa da, ez da, beno ba, ez industriaren digitalizazioa eta ekonomia sektorek genetan ba, azkarra da gaur egun eta lantegietan enplegatu apalena ere teknologia berrietara egokitu ezean, ba, lanmerkatutik kanpo gera baitezkela diote. Beno, azken batean ekonomia e, kualifikazioa apaleko langileen formakuntza baino azkarrago, garatzen ari homen da, Eta espezializazioa ezinbestekotzat e, jotzen dute augustia lau puntu zero iraultza iz, e, gisa izendatu dute. Eta horren baitan politika aktiboen plan bat behar dela e, diote. E, Izan ere, azken hogeita bostu urteetan eta Europako beste herrialdekin alderatuta alderatu beti ere, Euskal Gazteriaren formakuntza zentzortan e, okerrera du. Eta horretarazi dute, digitalizazioa probestu daiteken aukera paregabea dela, baina aldi e, aldiberean mehatxoa ere eta gaur egungo egoera hain lagia da gazten langabizia datue zu egiten badegu? Be hmm, aukkerera bueno, jo dezakela diote, eta argatik egin dute noharra, baina e, gaur egungo datuak ere ez dira baikorrak eh, izateko modukoak e, Kontuan hartzen badugu aipatu ah, bituan hogeita sortzi mila gazte horiek, ez da kanoraa... Elana direla ba, geratzen direnen artean ehuneko hamazazzpica kotxe bikolangabezi tasa dago haaseei eta hogeita bederatzi urte arteko gazteen artean, e, lan egin nahi buteren artean. noski Euskadin Taurokorra ehuneko hamaika e, terdikoa denean. E? honek esan nahi du, Menresi ba, ekonomikoak e, bi mila zazpian edo, eztanda egin zuenetik, Ba, euren ikasketak hazi edo bururatu bituzten e, boz gaztetatik batek ez duela lanik aurkitzen al eta beste batua da, ekezkagariagoa berbada lanen ari direnen artean, euneko amarra baino ez dela gaur egun e, ba, kontatu finko edo CDI e, batekin ari eta amarretik bik baino ez dutela ikasitakoari lotutako lan bat eskuratua izan Beno, ba, kasutan zinkasutan e, bukatzeko datu bat, egoera okerrera joan daitekela, oartarazi dute, ezta? Beno, batira azken bi iruilekoetan eman datuek diote, gazteen artean, langabeziak gora egin duela adin dintartetan baino, bi bider, eh? bikoitza. Esan gabe doa, man iruzki, ma beti bezala emakume gazteek, eh? jasaten boteela okerrena, kasu honetan, eguneko hogeiti gorako langabezi eta zabaita aien artean. Nah, Kezkegajia. Golddo nausia, aipamen honentzat uh, uh, mileke eta helddu den aste artean uh, beste honika bat Pasigunan. Bai berdin.